Välkomna ska ni vara till det fjärde avsnittet av den nu äntligen publicerade NFL-podcasten. Jag heter Johan Javielius och sitter här med Skåne. Yes Tjena läget Jo ja, det är bra Den, den knarrande äldre mannen. Ja men du, du får alltid den knarga stämmen Men det passar väldigt bra Anton Knoppenknopp knopp, Du är här också Ja Jajamän Läget ja, Det är fint Redo Eller det är, ja vi, går, vi kommer in på det, det är, Jag mår bra Min själ har Sett detta dagat. Vi sitter där och spelar in På förmiddagen Förmiddagen faktiskt Det är lite ovant för oss Låter vi inte rossliga på Östen där så Förstår ni varför är Inte riktigt vak. Men ändå, jag tror att vi kommer komma igång bli varma i kläderna. Det vi ska prata om idag är föregående matcher som har varit. De som vi tog upp förra veckan. Vi återkommer lite grann till dem i den här podcasten. Och sen så ska vi prata lite grann om matcher som kommer, förstås. Nu har vi också lite. Grann, lite crimewatch och prata om idag. Det är spännande att ha tillbaka det segmentet äh, igen. Vi lovade ju att det skulle bli ett återkommande segment. Äh, men... vi, alltså, vi bygger ju på att NFL, <skratt> hela <här> NFL. levererar för att kunna ha det segmentet och än så länge så är, det funkar ju. Ja. Äh, sen bara, kommer jag återkomma till dig av, när vi avslutar programmet också. Men äh, ni som lyssnar, hör av er till, till oss. Vi vill jättegärna höra vad ni tycker och vad, ja, om vad vi gör. Om ni vill höra någonting annat eller mer av någonting som vi redan gör. Det är vi tacksamma för. Vi återkommer till, till var ni vänder er då. Men, men ha det med er under programmets gång. Ska vi, ska vi starta lite grann, prata lite grann? Mm. Är det någonting som du vill ta upp här i början? Bara, jo, Spana? men jag vet att det är svårt att välja lag. Vi ja. kan väl egentligen börja med ett SM i amerikansk fotboll. Örebro, mm. Black Knights. Du har ju lite kopplingar tror jag. Ja, men det, det är ju som så att jag, jag kommer ju från Örebro. Mm. Så att det är ju bra koppling. Ett, det är ju ett väldigt, väldigt bra koppling. Distinkt. Uh, givet så. Uh, nej, men det är faktiskt, jag såg det på Facebook att min uh, gamla teaterlärares troligen son, jag är osäker på detta men jag tror att det var hans son som var med och spelade i det där laget och då hade min teaterlärare lagt upp en bild på honom, var väldigt stolt han hade fångat silvermedaljen där mm. eh, i ja. slutspelet. slutspelet på Tele2 Arena var de ja precis, ja. och det är ju där VM sen kommer att spela som två Jaha. så att, som jag har förstått det, så är det Sveriges nationalarena när det kommer till amerikansk fotboll vi ska ju inte dra ut på det här någonting egentligen men, men eh, VM i amerikansk fotboll är det mm. stort det är väl större utomför USA och i USA. Det är framförallt. Det är ju VM i den gamla skolans VM. Alltså det vill säga att det är bara amatörspelare som är tillåtna. Så spelar du i NFL så får du inte spela. Aha. Och det är inte de bästa college-spelarna som USA skickar. Utan de skickar väl segmentet under det. Men de är fortfarande så bra att de kommer vinna. Mm. Ja, det blir kul. Sporten tar sig. Jo, det precis, det. Ja, och, precis. Det kommer ju bara bli större och större. Det är kul. Vi har några små notiser... Washington Redskins. Mm. Vad, vad kan vi säga om dem Ja, alltså det, det är ju det här biten med deras lagnamn, alltså Redskins. Att det har ju varit på tapeten rätt lång tid. Att det är många av de här Native Americans, de grupperna som är, alltså, ja, det vi uttrycker dåligt kanske som indianer. Men ursprungsbefolkningen som kommer fram och säger att vi vill inte att ni heter det för att det är ett nedlåtande namn. Och än så länge så har Washington Redskringen inte valt att byta Red, alltså sitt namn Redskreen, för att de tycker att ja, men vi är ett lag. Vi heter bara det. Och plus att det passade ganska bra på deras coach som har ett konstant rött ansikte. Ja, precis. Ja, det är, det är ja och, och ja, precis. Ja, verkligen. Det är det, det är det. Ja, han är ju fan <slöppsmann> definitionen Mike äh, Mike Shanahan. Mm. Definitionen av ett, ett, ett Ja, det är så ledaransikte ja, också. så är <slöppsmann> På han, ja precis, på funkade skitbra. Ja. Men men jag förstår att det är, och jag, jag, jag trodde att äh, Washington skulle byta namn. Eh, till, till något liknande eller till någonting liksom det finns en massa olika varianter som jag har tyckt var ganska bra eh, men till sist och syvende så gjorde de det inte innan säsongen och jag tror att det handlar om att ska bytet ske, då sker det under sommaren nu skedde det inte och nu har Sports Illustrated gått ut, gått ut och, och sagt att vi kommer kalla dem för Washington D.C. Alltså inte Redskins det är för, och, äh, Ja men det, det är väl lite grann äh, Att heta Redskins det, det är väl något slags den vite mannens Namn på äh, Indien eller, ja. eller alltså The native ja. äh, Ursprungsbefolkningen egentligen då äh, Och det, det är väl lite grann som om ett Stockholmslag Skulle heta så här, Stockholm Lappjävlar ja. eller någonting ja, så i Sverige, ja, absolut. Så, ja, ja. absolut Det, det du... klingar inte riktigt Nej. Det är... så, Precis så därför kanske du inte en så stor grej runt om resten av världen, men jag förstår att det är en stor inhemsk grej, ja. och speciellt eftersom att det är Washington som är det också, alltså jag menar, där ligger Vita huset, är det några som ska vara politiskt korrekta, kanske det borde vara det laget ja, men det, känns, det känns väl ganska fräscht ändå att, att det är, åtminstone det är Sports, Sports Illustrated tar ställning här ja. Ja. Och, då, och då är det, liksom, det är ytterligare nu folk som har gått ut och sagt att ja, jag kommer inte använda det i alla fall ehm um... Det var ett fan som, som dog på eh, 49ers Packers eh, matchen. Ja, precis. Eh, på Candlestick då, eh, 49ers Arena, så hade han, som vi förstod det, ramlat ner för någon walkway eller något liknande. Troligtvis lite berusad, tyvärr. Ja. Ja, och det är ju, jag menar, de här är ju gigantiska arenor Så att sitter man högt uppe Så kan jag tänka mig att fallet blir ganska rejält så att, ja. att det är ganska så branta trappor Det står ju också ganska tydligt i, i, När du ska gå in på arenan Att du inte får vara för full Du får absolut inte Kasta in grejer. Alltså det finns väldigt mycket tydligt skrivet och ja, du precis. får ju inte vara för full så att du stör ordningen till exempel. Och de har blivit jättemycket hårdare just i den här säsongen med vad för väskor man får precis, ta in och de kommer ja. och allting. Så, men, men ändå så är det ju uppenbarligen ett problem. Jag kände att ja, ja. det det det Skåne blev lite NFLs eh, talet ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Absolut inte. Jag tycker nej. det är jättetrist att, att det är en person som dör. Absolut. Det som man kan lägga till är väl att, att uh, Niners har väl växte ur sin äh, gamla hemarena Candlestick Park och därför är, ja, de håller på att bygga en ny arena så det är väl inte så konstigt att de håller på att bygga en ny det Nej, det som. känns ganska ja, Bra, fortsätt med det nu Ja, det precis, är sådär, ja, är det ja, är Jättebra. Sista lilla notisen. Lite, lite mindre allvarlig än den tidigare. Skåne, det kan vi bara berätta. Ja, så alltså det, är, det är väldigt stort det här med nationalsången i USA kan man ju säga. Och, eh, inför premiären då i Parker Broncos Ravens-matchen så är det en liten Donna eh, som 17 år. Jag säger att jag misstänker att det har med närvastheten att göra. När hon ska sjunga And The Home of the Free. Så tar hon lite för mycket Och ni vet när man tar i och sen andas Och sen fortsätter Så kan ett ord bli ett helt annat Så istället för att säga Free, som är alltså ett f Och sen direkt ett r Så säger hon, och så andas hon Furry. Så att det istället blir furry. Eh, jag tyckte det var sjukt. Och bara så, här, så, hon verkligen är. Och YouTuber direkt. Och du skickar att det fanns redan på YouTube när jag YouTubade. Alltså, det är helt sinne. Så att någon annan. Måste jag höra det också Ja men det är mindre Wayland på nationalsången kan väl komma Ja och dessutom det hon, hon, var ju, hon var ju Väldigt vit så att säga Alltså så att det var inte så mycket Weylander mm. Men det var liksom det sista Jag tycker hon gjorde jättebra Men det sista grejen där Andas inte i free Så kan mm. vi säga USA, the land of the furry the ja, Precis of the Glöm aldrig vart ni hörde det först var i NFL Det är ju NFL-podden som Det här vi langer om ja. sägningarna Det håriga landet i ja. väst vi, vi går rast vidare Hoppar vidare till förra veckans matcher Anton vill du börja ta upp någon match som du tycker är ja, alltså det, det man måste börja med att prata om Är ju torsdagsmatchen Man måste oh. prata Broncos mot Ravens ja, Eller Ravens mot Broncos För Broncos var hemma och prata om Peyton Manning som langar Sju touchdowns ja. Har inte hänt sedan 1969 Att en quarterback slänger sju touchdowns Passar på samma match eh, Han sprider kärleken till alla sina receivers eh, Welker hoppar in och plockar två han... Jag satt och kollade på hela den matchen Men det bara varenda jävla pass han skickar till HLG som de inte har gjort någonting annat i hela deras ja, ja. liv. Alltså de spelar så jävla bra tillsammans. Han bevisar vilken otrolig jävla safety blanket han kan vara för sin quarterback. Han är alltid på rätt plats ja. i rätt tid ja. och fångar bollen. Ja, det, är... ja det enda är ju där att, att Decker måste steppa upp sitt game ja. för att han inte gjorde typ två touchdowns. Det här kommer bli ett läskigt lag att Absolut, jag är helt med dig. Och då är det ändå så att menar, de vinner med 49 Någonting Det kunde vara mer Nej. Alltså därför att deras defense är svinbra Trots att vi pratar om att Två av deras nyckelspelare Är borta I alla fall några matcher Dels har skadat och sen avstängningar Sen bör man också tillägga att de andra Vi pratade om Elvis Dumerville Han spelar ju numera för Ravens Alltså vi pratar om att Peyton Manning Möter folk som han förra året Spelade med riktigt tight. Och trots att de vet saker sakerna, när han gör det här och det här och det här, då betyder det och det och det. Fast inför den här matchen, så har de snackat ihop så de lurar att men det här, det här, det. Fast det gör jag egentligen här, här. Så de lurar ju dem upp på läktaren i vissa spel. Och man säga ju men nu är ni inte snälla. Alltså Peter, nu är du inte snäll. Nu är du bara, bara plain all min mot dem och bara såhär, ja. Ah. Du trodde att det här betyder ja, det? Han visar ja. vilket otroligt mentalt spel det är. för Ja, ah, bara... sjukt att han... alltså. Nej men han, han vinner bara den här matchen. Ah. Totalt. Och jag måste också tillägga att en av de här defensive backs plockar ju en, en rätt skön interception eh, från Flacco. Springer in en, eh, med den i touchdown, alltså i, får göra en touchdown men eh, släpper bollen lite för tidigt. <laughs> så när han håller på att göra sin segerdance så är det så här, nej men du släppte bollen utanför Touchdown-zomen, bara på hans så här, kollega ser det springer fram och ska ta den. Det är ju som den är, den, den, den wobblar lite och en Ravens kille springer dit, tacklar undan han och får ut bollen så att det blir en touchback. Så att istället för att de skulle ha vunnit med ännu mer så fixade han en, en kollega skadad knäskadad också. Ja. Så att den killen kan ju vara varit kanske the biggest fail of them all ja, ja. den här veckan. Men det är skönt sedan. att det inte bara är ros för Broncos. Att ja, ja, ja. De håller sig ändå lite <laughs> mänskliga när att göra lite misstag ändå. Ja, men... Absolut, men, men där, alltså men, förlåt att jag avbretar, ja. John, men det är ju ändå såhär Baltimore, alltså jag trodde ändå att de skulle bjuda mycket mer till dans. På deras specialteam så fuckar de upp för sig själva genom att ta ut deras best, en av deras bästa wide receivers. Som ska vara den som plockar bollen. Han har gjort en, en fair catch. Det vill säga han har visat att jag ska bara ta den här, jag kommer inte springa med den. Då får han inte bli tacklad av motståndarlaget. Nej, istället så sätter han kollega in en sån 5 tackling rakt i bröstet. Så att, så att han inte kan vara med i matchen längre. Om du inte har jättemånga jätte spelare att stoppa in. Försök att ta paja dina bästa spelare. Nej. är ju också, kanske man ska säga, till Ravens då. Ja. Ja. Det var ju lite om den matchen. Ja, sammanfattningsvis. Broncos äh, sätter en standard. Ja, äh, utan tvekan. De visar vart skåpen ska stå. Ja. Nästa match, Skåne. Då, nästa match satt jag ju kolla på Raiders, såklart. Så att jag ville egentligen bara prata lite om det. Ja, men det, det kan vi är. göra. Jag, jag följde en mm. bra. Jag tänkte, jag bara... Alltså han är, jag grupperar med honom bland tre nya quarterback som jag ändå blev imponerad av. Eh, och där är ju Pryor, eh, Raiders nya quarterback, med. Han, han visar att han kanske inte är den bästa passan just nu. Liksom. Nej. Men han, han leder just NFL rushing, vilket jag tycker är ganska kul. Från quarterback position just nu så har han spelat mest yards. Nej, men, alla efter första veckan och, och där kommer ju verkligen alltså Raiders coaching team in i hela den biten För det är ju så att Raiders left tackle Alltså den som i vanliga fall brukar eh, Ja men det har vi pratat om blindside Den som ska skydda quarterbacken Deras första val är skadat deras andra val blir skadad. Så de ska alltså spela med sitt tredje val. Och nu pratar vi Raiders. Vi pratar alltså inte Seahawks som har en jätte, jätte bred tupp. Mm. Utan vi pratar Raiders. Nu pratar vi en, en snubbe som mer eller mindre kunde vara rookie. Vad är det de behöver göra då? Jo, de behöver spela med en mobil quarterback som inte behöver ha en bra mm. left tackle. Och det är det här som är helt underbart. Jag menar, hade de spelat med Matt Flynn som kanske är en bättre passare. Eller han är en bättre passare. Men han står kvar för mycket. Han, han skulle fått så mycket pisk så att det hade varit helt ja, otroligt Han hade inte haft tillräckligt mycket tid Nej, på den och, linjen. Men Terrell behöver inte ha någon tid Utan han kan springa istället Det enda han behöver göra och lära sig Och bli ännu bättre på Det är ju att göra de här decision making Alltså när du är iväg och springer Så kan du inte alltid du vet så här, du, Det är inte läge att lobpassa mm. När det är två stycken Defensiva alltså han skickade, Var, Varför är det inte det? Därför att eh, Raiders receivers är inte så bra. Det är ingen Raiders receiver som kan gå upp mot två stycken defensebackar. Eh, liksom. right. så, yeah. så kan man egentligen säga det. Det var egentligen lite så här. Han trodde för bra om sina receivers. Vilket gjorde att han slängde iväg två stycken interception i red zone. Och det ska man ju inte göra. Nej, det är tabu. Ja, men med det så är det ju fortfarande så. Alltså de torskade precis på håret. Raiders Egna kicker som alltid brukar sätta allting Han brände ju en trea Jag har gett, gett McFadden en tvåa För att han är ändå deras största spelare Han ska bära dem Han tappade flera passar Han funglade sig lite i, i, i Det är, det är alltså liksom. ja. Ja. Men, men jag ger dem en trea totalt liksom. Defense ger dem en fyra på För att trots att de är Mer eller mindre utdömda Och som jag sa tidigare De kommer spela sin bästa fotboll Men de kommer fortfarande flora så det var jättekul, men det var en förlust. Mm. Vi kan väl koppla vidare, tycker jag, och fortsätta prata om de här... förlusterna. Nej, nej, Jo, lite... Alltså, eller en av dem vann ju faktiskt. Men de här rookie quarterbacks som faktiskt ändå har ja. presterat. Då tänkte jag gå in på E.G. Manuel mm. och Absolut. Bils, eftersom han var min Carl ändå. Ja. Någon gång i ett tidigt avsnitt på att faktiskt prestera. Ja. Och eh, jag tycker killen levererade ändå. Absolut. De tight race mot Patriots. Det... Och förlorade egentligen på en, en game-winning drive från Peter, eller vad säger Tom Brady? Ja, det är det jag menar. Alltså, så här, det är det jag, jag är helt med dig där. För att hade Bill spelat mot något annat lag så hade de, är den nästan säkert på att de hade vunnit. Mm. För att det är bara för att det är mot Tom Brady han spelar som han inte vinner. Och hålla jämntakt med Tom Brady då är du ingen dålig quarterback. Så absolut, absolut. Och tredje mannen där, den kanske mest <laughs> kritiserade även där, på att han spelar i ett New York-lag är ja. Gino Smith. Jets vann ju faktiskt mot... Mm allas tro över Buccaneers. Ja. Och där, där, det är väl jag tror att han har blivit otroligt eldad över att Matt Sims har blivit deras backup quarterback. Jag tror att det är det som sparar han för han vet att Matt Sims gjorde den här fantastiska avslutningsmatchen i preseason vilket gör att så fort Gino Där på manchetten eller att de inte kommer vinna då kommer folk börja skrika i New York. Efter Sims. Det tror jag kan vara den där lilla glöden han mm. behöver. Ja, men verkligen. Men sen ska jag också säga att jag tycker känns som anledningen till att Jets faktiskt vann var att deras D-line spelade otroligt bra. De höll ju backs till väldigt få poäng, helt enkelt. Det var, det var små siffror i matchen Ja, eller med. Det rusade inte iväg. Men, det, ja. men, men har det någonting med, med det som jag läst eh, nu här, att... Eh, för första gången sedan 1999 så var det tre safeties öppningsveckan i fotboll eh, Alltså men det kan, det kan vara ett symptom för det, ja. för man märkte att många lag var lite skakiga i första matchen liksom. och en safety är ju då eh, när Kyoblin blir säkrad eller tacklad inom mm. sin egen mållinje lag får två poäng och bollen och det känns lite som ett symptom av att man kanske inte riktigt är i 100 procent Man är i week one liksom. Sätter du försvaret högst upp, ja då kommer de, de kommer göra en sack i en sån. Och då ja, är det en safety. För att, det är ju precis, menar, gjorde ju det. Det var ju deras mm. första poäng, var ju just Aha. safety. Det var bra ja, på precis. den och sen, och sen på det så är det ju, jag ska man ju även säga, det pratar med även om i preseason. Alltså försvaret... En snabbare utvecklingskurva Anfallet har ju ett språk ja. Du måste, ja. måste lära dig din blocking scheme Alltså mm. det är en större process För att komma igång Så de här högpoängsmatcherna brukar ju i regel komma lite mer När man är lite mer inspelad Vecka ja. fyra framåt liksom, då, då ska man vara på pappret och, och, och köra. Med det sagt Återigen, Peter Manning 7. Ja. jävla touchdown ja, säger jag. Det är det som gör det helt sinne, så fan kan han vara helt inspelad. Liksom. Ja. Dessutom regnade det. Ja, alltså, ja. hur mycket, hur mycket svårare grejer ska det vara? Det regnade, och han sa så här, mm, Jag testar det här, jag gör de här grejerna. Ja gillar inte samtidigt som man gillar den liksom. <laughs> eh, men vad fan? Men du vill prata om Detroit för jag ja det gör jag. Jag är lite sårad om mitt Minnesota Vikings. Nej men det måste vi ha det. Ja, alltså det är det är ju en av de mest frustrerande matcher jag har kollat på eh, på länge deras match mot eh, Detroit då. För att alltså det är så många misstag som sker av båda lagen så det inte är sant. Alltså Detroit eh, lyckas Med penalties typ få bort En eller två av sina touchdowns Och man har massa catches som är nära Att bli touchdowns men de får knä i backen Innan eh, Minnesota slänger iväg tre interceptions Man faktiskt inte kan blima Christian Ponder som gärna får En stor del av skulden här för alla Utan alltså han, han gör ju inte sin bästa match Men killen visar att han har en deep ball Han gör ändå några bra beslut Men sen så har han ju sina flashes Av att bara oj då nu skete jag på mig igen. liksom. Det var frustrerande. En otroligt frustrerande match att hålla på. Det som slog mig eftertag ett tag var så här. Vad om ni hade haft en mer mobil cornerback som hade kunnat faktiskt vara ett ett litet hot, för att det känns inte som att någon ser på honom som ett hot. Och det är väl lite det som gör att, ja. att Flora. För att det är också så här: ja, De stärker det ju hela. Mm. Uh, bil, en mobil quarterback, det innebär att han kan köra running games också. Ja, uh, uh, de springer. Uh, uh. Mer, han är ju ganska liksom. snabb ändå. Mm. Men han är aldrig sånt Du har aldrig designed play för att han ska springa iväg. Utan det är mer att han ser att ingenting funkar. Tack och lov, fick plocka 3-4 yards. Mm. Liksom. Ja. Och det, man ser ofta så att de säger oj, det här är sista alternativet. Medan de som är. Mobila quarterbacks har det redan innan. Vänta, vi kollar efter mina receivers. Vi kollar vilka alternativ jag har. Och då har de som ett alternativ spring själv med bollen. Det skulle jag säga att det har inte ponder. Utan det är mer ett så här Men jag tror att man skulle kunna in. bygga det runt om. För han sprang ändå 4-6 på komma. En. Ja, ja, ja. Men ja, ja, återigen är, ja, ja. Ja, det är det, ja, men ja. Återigen så är det så här: Detroit är tuffa. Ja, de, de plockade in en sak de behövde mer. Reggie Bush. Liksom. Jag tänkte först så här, va, Varför tog de hand? Och nu, vad gör han? Jo, en touchdown. Nästan 200 yards. Precis, så, alltså. det, så att de har ju bevisat där att det så här, vi visste vad vi ville ha. Och så tar de här. Ännu jobbigare för Vikings är att Chicago också vann sin match. Alltså... Så, som är nästa match också för Vikings, borta. Precis, och där, där det var så här att de fick igång sitt försvar som alla har varit så här, men hur ska ni få igång ert försvar? Och det var mot ett bra lag som de vann. Ja. Så att... Det kommer, de kommer bli en mm. jätte, jätte, Men, jättetuff match. Om man får från, summera ändå, mm. min största skräck var ju här då, var väl egentligen alltså, Visst att de mötte Detroit med Fairley och Su som är två gigantiska defensive tackles på Detroits linje. Men alltså de läckte vatten i passing game och efter Adrian Petersons run så tror jag han hade totalt 10 yards på 17 carries. Mm. Han gjorde ingenting efter det Och det var för att han hade inget rum Att springa på nej. Så ja nej, men det börjar mm. Nej men skakigt Om man bara ska dra igenom De andra matcherna lite snabbt Så är det jobbigt för Raiders grupp Är att Kansas City Chiefs imponerade Alltså jag menar att, att Langa 28 poäng Visserligen mot jävligt dåligt motstånd Det går inte att säga någonting där Men ja det var jobbigt att säga att de var så sammanspelt och sen tycker jag ju att, att Saints vinner Mot Falcons i stormötet Liksom över söden Kan man väl säga egentligen Och det är det jag säger hela tiden Falcons, om ni inte kan vinna mot Saints Så kommer ni aldrig vinna en superboll. Mm. För att det, det börjar där Det börjar med första matchen Och det börjar mot det svåraste eh, Motståndet ni kan ha Och vinner du inte, nej då blir det ingenting Så det är verkligen upp till bevis nästa vecka för Ja dem, alltså. verkligen Och med sen ska jag säga att också, det märks de får tillbaka Sean Payton det head coach. De, ja. de spelar Det är ett helt annat lag. Ja, jag vet. Det är också jobbigt att veta det. Men, men om man ändå pratar som nu, quarterback så är det Weiden ju tre interceptions, det kan ju vara värt att säga. De flesta langade ju en interception, men också två touchdowns. Det var ju typ det snittet som alla ja. Quarterbacks gjorde. Kevin ja, ah. Browns, men jag tror, de hade två poäng liksom, på hela matchen. Jag ja, men det är, och det är inte så bra <laughs> om du är quarterback, liksom för det är inte du som har gjort dem då. Men sen är det ju det här med Niners eh, Green Bay-matchen, som vi var inne på lite det här med, där fans eh, gick bort under matchen. Eh, det var ju riktig nagelbitare skulle jag säga. Jag satt och kollade på den och eh, den var jättespännande hela tiden, Eftersom som att de följer varandra. Så här i efterhand så kommer man väl prata mest om en domarmiss egentligen. Det är så att eh, Clay Matthews tacklar eh, Colin Kaepernick utanför planen. Och eh, en riktig jävla hästtackling tackling också. Så det är ingen sån här, jag puttar lite. Domarna hinner liksom inte slänga flagga på det. Och var på en, en Niners spelare springer dit för att puckla på Clay Matthews. Inget konstigt heller. Så att det blir ju då... En personal fall på en dead ball. Eftersom att bollen är ju redan död där ute. Det som domarna gör fel är att då... Eftersom att det är en dead ball foul så ska inte eh, försöket gå om. Men de låter försöket gå om. Att det är så här, okej okay, då gör vi om försöket. Och på nästa försök så gör de en touchdown. Mm. Så istället för att ha, eh, vara på fjärde försöket så får de göra om tredje försöket. Så det är lite det som Packers Då kommer dra upp och säga att Kolla nu här igen, vi har fått ett domslut emot. Precis, dem. och hänvisar tillbaka till gamla Seattle-matchen från förra året Ja, med Fail, Fail Mary, Mary. <laughs> ja. säga, typ. Precis, och då, då är det liksom eh, da, Ja, det var ju den biten liksom. En, en Fail Mary det, det är alltså en Hail Mary som går fel Och en Hail Mary, ja, det, alltså, det är den långa kasten Man kastet. älskar att döpa alla så här ja. Historiska plays ja. Hail Mary var den första Eller inte den första, men de som man döpte då till Hill Mary passning när du upp, du skickar väggen receiver sin dead sprint, hivar upp den och hoppas de fångar den. Det liksom. är mm. du bara hoppas på det bästa. Mm. Och det var ju det här då som Seahawks också gjorde mot Packers förra året och det blev en fail Mary, den kallas även för the, the immaculate reception. Alltså två, det var simultaneous possession, Alltså man pratade om både en interception och en touchdown catch samtidigt och då, det var rep replacement referee, så det var bara kaos. Och ja, det är och samma, att ja. det är så här I den, ni vet när vi pratar om I den här matchen, eller i matchen När vi pratar om förra programmet När vi pratar om många domare på samma plats mm. I den här failmarrying Så gör ju liksom olika domare Olika tecken Och det är det som spär på det här och Plus att de är replacement Referees, alltså Aha. det var ju liksom det var ju så mycket av det här som gjorde liksom alltihopa och sådär. Ja. Så att jag, de, jag sa det tidigare, de är lite som Chelsea, känner sig alltid bortdömda av domaren mm. i viktiga matcher. Men när man verkligen kommer till kritan så är det kanske de som har lite mer... De har vans vid en annan standard. Ja, precis, att alltid ha med domaren på sin mm. sida. För att om man har röd Aaron Rodgers som är deras quarterback så... Ja, då blir det alltid straff liksom. Börjar vi uh, där uh, Var färdig med sammanfattningen Förra veckans match eller någonting jag glömt här Jag skulle säga ja. sista grejen ja. Och det är ju att det är Cowboys defense som vinner över Giants 10 eh, Rome... turnovers 6 Sex, Sex. Och, ja. och alltså Romo är ju usel Förlåt mig men alltså, jag tycker att han, han spelar så jävla dåligt Och Cowboys med en ny defensive coordinator vinner, alltså det var deras defense som vann och det är, men nog om det vi ja. kan gå vidare vi gör det, vi, vi, vi kilar vidare uh, vi har ju utlovat lite, lite crime watch mm. igen det är ju nämligen som så att uh, 49ers uh, härliga outside linebacker Aldon Smith uh, hade lite fest här okay. veckan. <laughs> uh, som man har Eh, och på den här festen Så, så blir Aldon eh, Knivhuggen mm. eh, Någon som kommer fram med, med en kniv Och, och som man gör när man har fest och blir knivhuggen så vill man ju avsluta festen. Så, Självklart. Här, Adlon går ut på sin balkong eh, tar fram sin eh, picaroll. Allegedly. Uh, <laughs> uh, <laughs> det är de, de inte hans, det är någons. Det de, de, ja, de, de, kommer fram. Det de, de, de finns en pistol där uh. på något vis. Eh, och som man gör då för att få lite uppmärksamhet så skjuter man den i luften eh, så att det hörs lite grann och då, då avslutar man festen. Och vad som händer då, det är ju att de här ute på gatan, de hör att det skjuts. Och så börjar man skjuta tillbaka. Mm. Eh. Precis. Och Jag tycker det är väldigt fint i det här med att man går ut man vill inte skjuta inomhus. Nej. Det är som att man skriker ju inte inomhus heller. Nej, men så du har fula ja. i taket och Precis. så. Precis. Ja. Då går man ut och så gör man den rätta saken. Och då är det någon som blir ledsen eller besviktig. Och, och tycker att ska du skjuta som skjuter jag. Ja, men visst. Ja. Det är, allt det här är... K mm. får, får man kalla för rimliga reaktioner eller, kalla, <laughs> eller, eller så får man inte alls göra det eh, Skåne ja. Lite expertkommentarer på det här mm. Vad kan det här få för konsekvenser För, för kära Alden Precis, jag tror att det inte hade haft så mycket Alls Om det inte var så Att domaren som ska döma i det här fallet Är samma domare Som fick massiv nationell kritik För att vara för snäll när han friade Ahmad Brooks. Efter att han hade assaulting Lamar Divens. Mm. Så att. Nu det känns ju inte så jävla bra. Att en domare ska döma samma 49ers spelare. Han är ju var bara så jävla trött på dem redan innan. Och nu igen så kommer det en. Och det är nästan likadan grej. Och så har han fått nationell kritik. För att vara för snäll. Alltså. Det All de smitt, you're going down. Alltså det här kommer ju bli jail time, alltså de skulle kunna vara så här. ja ah, men det blir böter du är ungarna. nu tror jag att de verkligen kommer stenhårt yrka på det här. alltså lite för så här penalistiskt eh, hårt eh, yrka på det, men bara för att han ska få upp sin det vore yeah. ju synd för Alden som, som är någonstans väldigt på väg någonstans väldigt bra Ja, ja han är, han är en, av, alltså, en av de stora figurerna i Niners defense han ja. är deras först, främsta pass rusher han är en av ledarna för deras försvar, är riktig gigant ja. på plan Ja, jag skulle säga att han är en av ligans största alltså, han är den så, eftersom att han är så ung och så bra så är det redan folk som börjar prata om att han ska kunna slå sack record och, liksom, ja, och sådana finns... grejer och det tror jag liksom Gudarna ska ju veta att ingen av oss tycker att det är så bra med skjutvapen och att skjuta på människor och att det är heller ingen här som är något uttalat 49ers fan men ska vi ändå göra så att vi i NFL-podden håller tummarna lite grann för Aldon ah, så ja, att han inte det. åker i fängelsen särskilt lång tid utan får fortsätta spela fotboll Man vill ju alltid möta lag, de bästa versioner av dem ja. och de seger dem och ett 49ers utan Aldon Smith är ett mycket svagare 49ers helt enkelt Absolut, jag menar, en ung vi gillar ju alltid de här appen Liksom. och det är självklart så hoppas vi att det här jag hoppas att han ska fortsätta vara snäll den här domaren, jag gillar folk som är snälla jag är själv snäll ja. tycker jag Nej, men, och, ta, ta, läs inte in för mycket där. om ni har fest någon gång och känner att nu blir det för mycket här nu blir det otrolig ställning kanske att ni bara stänger av musiken eller, ja jag har hört att äh, det funkar ja, ibland istället för att gå ut och skjuta på balkongen ja kan, jag, tror, det tips. jag tror precis, ja. eventuellt dra en tallrik i väggen om ja. det är så att det absolut <laughs> inte blir tyst. Testa det, kanske som hundrad alternativ kanske vi ska lägga det här med gå ut och, och, och skjuta på balkon. Ja, det finns en hel del saker, i min, alltså stöningssporen, <laughs> <Ja>. allt <Ja. laughs> Men yeah, det kanske är någonting de borde sätta in i uss. Det mm -hmm. kanske inte finns där. Men vad vet Nej men då, precis, då, är, då är ju Alden Smith det för omständigheter ah, är. Ja, här, ja det är upptydligt. Ja. Tydligt. tydligt. <R aument> <jewelry> Nej, men det är skönt att säga då. Vi går aparast vidare och blicka framåt, va? Vad är det för matcher som kommer nu i veckan? Du som lyssnar hör det här på en onsdag. Så nästa match kommer redan imorgon då för dig på, på torsdag. Vad är, vad är det som händer då? Ja. Eller är det torsdagsmatch? Ja, ja. jo, jo, jo, men sån. Ja. Och där har vi ju en. Alltså, wow, vilken torsdagsmatch ja, ja, Intressant är det ord jag vill använda Ja, okej, okay, ja. för att Jag skulle ju säga att Jets På något sätt överpresterade Eller man nu säga, jag trodde inte på dem Jag trodde att Buccaneers skulle vinna Men nu vann Jets Och Patriots trodde jag ändå skulle vinna Mycket lättare än vad de gjorde mot Bills jag, jag tror att Patriots kommer vinna, men jag tror att det kommer vara samma smärtsamma sätt de gör det, att det är på ett field goal i sista sekunderna och så vinner de sådär 28-25, eller alltså sådär 24-21, som är verkligen sådär... Ja, men, och jag börjar verkligen se den här frustrationen Med att Patriots alltid får sådana jävla mjukstarter På deras och De Och möter E.G. Manuel och Bills till en början Och visst E.G. Manuel, that's my guy Jag tror att han kommer bli någonting Men hans första NFL-match liksom. Och Patriots skrapar fram en vinst ja. Sen får de möta Gino Smith Och det mest sönderhackade laget i New York Jets I match 2. Det är som, alltså och det här kommer att bli en jämn match. För Patriots är ju också skadeldrabbat. De har inte samma core som förr. De måste bygga upp sig. Men nu får de ju möjligheten att bygga upp sig med vinster. Ja, ja. Alltså, det är inget, oh. jag, jag, alltså jag är helt med dig. Och grejen att jag tror att hela NFL är med oss här. Ja. För att det är så här att jag... Nu vet jag inte vad deras tredje match är men menar, är det typ mot så Jaguars ja. eller något liknande så börjar man ju lite undra liksom. ja. men, men absolut, visst är det så jag menar Patriots får en möjlighet att ligga på 2-0 trots att de har egentligen uh, har spelat så att de borde förlorat ja. så kan man ju säga om den men det är, det är, jag tror att det är en uh, torsdagsmatch, är man uppe vid den tiden så bör man se den ja. och det är ju intressant eftersom att det är samma samma division också ja. Där spelar ju vinsten lite mer roll Yes, det blir lite med drama Ja, det blir ju det Och man ska ju veta att Jets och Patriots är det närmaste Det närmaste derby man kommer i den där Det är ju inte ett derby våran klassiska Men det är ett riktigt jävla hot möte. De gillar inte varandra Nej Så kan man säga Men ändå, vi säger, vi säger fördel Patriots med en jämn match. Ja, ja. Ja. Söndagen sen kommer en hel radda Med matcher Klockan ett amerikansk tid Vad, vad blir mm. det för oss? Ja, det är ju där en sju-ish mm. sju alltså sju där, där har man ett smörgåsbord att välja ja, på På ja. kvällen. Men det, det är så många så det, det är bara kör kan... ja, men Om du börjar ta en så tar jag ja. nästa då. Ja, nej, men det, det är ju precis som du säger Jag skulle väl egentligen säga: Om ni har möjlighet kolla på en match Och sen Resten av veckan så försöker ni kolla de andra. För jag tror näst mer eller mindre alla här är ganska bra att kolla på. Men jag kommer i alla fall välja att kolla på Vikings Bears. Tänkte jag nog kolla på. Eventuellt Redskins Packers. Men, men, men det är ju alltså... Det är de två som jag tycker är... Vart Vikings-Bears? Det, det är en divisionsmatch. Bra lag. Det är två bra lag som vad, möts. Vad, vad innebär det här att det är en divisionsmatch? NFL är ju uppdelat i två konferenser. Och konferenserna är uppdelade i divisioner. Ah. Eh, divisionerna består av fyra lag. Du som, är du det bästa laget i den divisionen så går det automatiskt till slutspel. Och sen är det de två bästa tvåerna. Mm. Vilket gör att i Vikings fall så är de i samma grupp som Bears och Packers. Och Packers och Bears och Vikings är jättebra lag. Och Sen, har vi, sen har vi dessutom Lions. Vilket gör att det är, så här, det är en mer eller mindre helt öppen grupp. Och du behöver ha minst tio vinster för att ens vara på tal om att du ska gå till till slutspel. Ja, förra säsongen gick ju Bears gick ju inte till slutspel på 10 vinster. Precis. Och, då, och det sätter så jävla mycket press och därför så betyder ju de matcherna så otroligt mycket redan från början. Sen är ju varför jag säger Redskins Packers är ju för att bra match. Men det, det är ganska intressant då för eh, jag kanske att Vikings Bears matchen är den jag kommer kolla på också. Så ja. It's the Vikes. Eh, men Redskins Packers matchen är just intressant för att Eh, Packers, ja de torskade mot San Francisco mm. De mötte en mobil quarterback mm. Men they kept him bottled in ja, Absolut Deras run i den matchen var riktigt bra De har ja. bra run defense Och nu möter de ett Redskins som Har lite samma idé De har en stark powerback I Alfred Morris, ja. de har en mobil quarterback Sen så har de Alltså RG3 kan ju slänga bollen alltså... ja. Nej men absolut, jag är helt med dig alltså, Det är ju mer eller mindre en, en light version Av nej så ja. kan man ju säga Just för att de, de inte har Samma defense, att exact. de inte har den biten Där är det ju det jag menar, Packers, deras det som jag tycker är Intressant det de gjorde var ju att Deras defense, alltså försvaret Åkte ner till en av de som är Skaparna av pistol formation och frågade han, ur ett anfallsperspektiv, vad är det du försöker göra så att de ska förstå vad de letar efter och på så sätt kunna ta den. Och jag tror att det kan vara nyckeln för att slå den här The Pistol Formation som alla har varit livrädda för, inklusive mig själv. Mm. Men ja, men det, det finns ju andra matcher också att se. Rams-Falcons. Ja. Oh. Det, yeah. det är ingen tiskt match. Are Rams är ju... You byggar laget nummer ett nu med alla deras miljoner picks. De har Bradford som fortfarande... Det är en bra korleback. Ja, och jag menar, tar vi, tar vi Panthers Bills så tror jag att, att uh, EJs första vinst kan komma och ganska så komfortabelt dessutom. Även om det är mot Cam. <laughs> Cam... Ja. Någon, någon mer match ni vill ta upp på söndagen Någon ja. av de senare matcherna Ja precis, där kommer, där kommer väl Hela världen sitta och kolla på Broncos Giants eftersom att det är de brorsorna Manning som möts Eli versus Peyton det ja, men där Ja det är storbrorsan alla gånger Hela ja. veckan ja. lång Alltså jag tror att efter första Efter första En eller två drivesen sen Så har man sett att Broncos kommer vinna det här men beror det på att de här bröchen är olika bra eller att lagen är olika bra? Det är olika lagen såklart. klart ja. alltså, det, det, det kan man ju faktiskt säga från Cowboys matchen som Giants spelade så är det så här deras nya eller nyare nya men deras running back Wilson förra året så gjorde han en fumble, det vill säga att han tappar bollen när han springer. då satte... Giants tränare, eller headcoach, coach han i The Doghouse, alltså, han fick inte spela sex matcher på raken eh, därför att han inte kan lära sig hålla i bollen, det första han gör under cowboy matchen det är att alltså fumble en ball jag så tror, frågan är om man... Hufflin är ju inte glad just. Nu. nej, och jag tror frågan är kommer han att spela, men de har ju typ ingen annan mm. running back att prata om, plus alla skador så att jag menar visst är det så att vi pratar vi ett skadedrabbat Giants så är det inte mycket att sätta upp om vi bara tar Eli mot Peyton, ja de är väldigt bra båda. Men jag menar, Peyton har alla godisar, han har allting och alla racerbilar och allt sånt. Medan Eli har en leksak. Ja. Eller två möjligtvis. Ja, han har, dock har ju Eli två till Peyton sen. Ja, ja men alltså ja. Om, det det, men grejen om Eli, är någonting han kan så är det playoffs. Alltså han ja. kan bara get on fire när, när det är viktiga matcher. Week 2, nej. <laughs> nej, precis. Och, det, det, och jag kommer ju inte sitta och kolla på den matchen jättemycket. Jag, jag kommer ju kolla på Jaguars Raiders. Så man kan det, väl beskriva... En besk av väldigt få som kommer kolla på den. Så. Ja, och det är ju det, det är lite så här... Hur kul är det att kolla på ett bottenmöte för, alltså andra matcherna av säsongen. <laughs> nej, det kanske inte är världens Men jag tror på en Raiders säger. Ja, det är faktiskt. Och eh, jag tror att de kommer spela väldigt bra. Ja, Mm. jag kommer sitta och kolla på Saints mot Buccaneers av de matcherna. Mm. Jag tycker det ska bli riktigt intressant att se Drew Brees som både var då han är otrolig på vad är mest touchdown passes hela förra säsongen. Det mm. var också mest interceptions och han mm. möter Tampa Bay's new and improved secondary med Daryl Reeves och där Goldson så att det Ja, absolut. Det kommer bli en, en det kommer hända saker i den matchen, det kommer vara fart Ja, och sen om man inte Har fått tillräckligt mycket fart Så avslutas ju söndags Med 49ers mot Seahawks mm. Och om man då har kollat på bottenmatchen mm. <laughs> Eller jaguars Raiders Så är ju detta motsatsen ja, ja. Det här är ju liksom ett topp top Och ja, alltså hade inte Seahawks underpresterat Så som de gjorde i vecka ett Trots att de vinner så tycker jag att de underpresterar så jag tror på Niners men, men det kommer bli en hård match och jag menar som tidigare sagt Curse han är grym. Han gjorde poäng, det var han som gjorde att Seahawks vann och eh, han måste folk se upp med. Mm. Han behöver folk försöka. Ja, det känns lite som att den här matchen är ju en trolig NFC-konferensfinal Som vi ser ja. redan i week 2 att... ja. Alltså det är ju uppenbarligen att de har Lagt den, de, alltså, de hade ju säkerligen Möjlighet att lägga den bland ett matcherna. Och när ah, ja. nej nej nej nej nej den, den här är svinfett, ah, ja. hur ska vi få Mer viewers och den här Vi lägger den senare, självklart är det så Och jag menar, de har ju lagt Ja, så det var ju inget snack om det Men jag tror på 49 Niners där För att se Seahawksspelare ah, ja. Och så måndagsmatchen då Mm Steelers, vilken jävla besvikelse. Alltså. Och Bengals kommer ju käka upp dem. Det är ju återigen där är också en, en divisional game. Eh, och Bengals kommer ju få utlopp för så många år av mobbning <laughs> från Steelers. Alltså jag tror... Ja, det tror någon sorts revenge feeling. Ja, kommer precis. se på ja. Alltså inte bara att de kanske inte är det bästa laget just nu. Eh, de får skador på två key players i weekend. Steelers är decimerade just nu. Känns ja, alltså verkligen. Alltså det här med att bara för något år sedan så pratade man att de kunde vinna Super Bowl. Det finns ju inte ens med i matematiken nu. Nu är det ju liksom, jag menar, Bengals. Alltså det här kommer bli en sån här. Uh, ja, de kommer verkligen njuta. Dara av att piska, så alltså jag tror att det är folk som håller på att stacka upp på, med, med sådana här burkar, med can of whoop hemma ah, ja. nu alltså för jävla vad det kommer öppnas burkar alltså, alltså. Ja, ja, det känns med kokt Gino Atkins kommer mörda Big Ben känns det så ja, ja, ja precis och det kommer ju det, det kommer tufft och hårt liksom mm. Där, där har vi det Vad spännande om vi, om vi nu ska göra en rad Om vi säger att man sitter uppe hela söndagen mm. vilka, vilka, Den sista matchen Broncos Giants Ser man förstås mm. Eller så har jag rätt nu? Nej, uh, nej, nej, nej, nej. Seahawks. Niners Seahawks ja. man förstås. Men vilka två tidigare ser man då? Ja, alltså Jag tror ju, jag tror ju att Saints kommer Krossa backen ner Så då skulle jag kolla på uh, Eli ja, alltså, Mannington alltså. Ja, för då har man mer att snacka om i Broncos flikabodet. Giants ja. och så Vikings Bears, Vikings Bears på ja. Ja, ja, absolut wow. Eventuellt om man uh, zappar över till Redskin Packers mm -hmm. Så har man uh, täckt in allt alltihop Ja, när har man en, en söndagskväll- uh, Deluxe. Ja, Deluxe. Man har mycket nöje där. Man ska ja. gärna ha i måndag också. Men. Nöjligt, <laughs> Ja. ja, det kan, kan vara bra Det kan vara bra, men eller nej. att ni sover hela söndagen Och faktiskt går upp Inte tidigare 19 mm. nej. nej Så att ni kan gå direkt till jobbet sen ja. Om ni jobbar så tidigt Ja men det, det låter bra Vi kommer väl göra som så Skåne Att vi försöker göra en tipsråd av det här Och lägga ut det via Kingsize precis, ja. precis, det är det som är tanken Och det kommer läggas upp Fyra tipsrådor Äh, där även du kommer få lägga upp det in här ja vad spännande ja. Ja, jag rekommenderar folk som verkligen lägger pengar på det här att inte följa men, men, men, men det får vi ju se kanske vecka ja, 10 ja, det, det kanske, du... kanske bara jag som är kaxig nu det kanske är så att man alltid ska välja laget som har rött i kläder det vet vi ju inte On any given Sunday. <laughs> <laughs> It's a game of inches. <laughs> um, uh, Kings well, <laughs> KingsizeMagazine.com alltså. uh, Det är punkt jag ser. Det är punkt jag och, uh, och grejen att det, det kommer också vara att man kan gå in och kolla på The Balls blogg, alltså Matte blogg, det är han som är tipskungen ja. Det är där de här till början kommer ligga uppe ja. Men det, det kommer vara tydligt på Kingsize Så går man in och kollar på Kingsize så kommer det vara tydligt Spännande ja. Apropå eh, detta med att välja lag som har rött det kläden eller, eller vad du spår, Är det dags eh, för mig att mm. få lite, ha lite läxförhör då, Eller hur ska läxförhör med mig i mm. Ja, jag ser fram emot det här Vi pratade ju om förra veckan att du skulle få välja fyra lag mm. Och vilka fyra är det? Eh, jo men de fyra lagen eh, Jag har valt jag, har, jag ska ju välja då Det ska bli ett lag som jag ska heja på är väl tanken, om jag Ja, får ja det. det är ja. korrekt ja. Då, har jag, då har jag valt kokat ner till fyra stycken lag eh, Det är San Francisco 49ers uh -huh. eh, Det är Cleveland Browns okay. är St. Louis Rams Och det är Kansas City Chiefs Ja. Det um, lite jag, motivation. Ja, men, ja. Jag, jag tänkte att jag ska, jag ska motivera dig nu och sen vill jag gärna höra några korta reflektioner från er ja. sida. Vad mm. tycker om de här. Om det är liksom som att jag har valt helt och hållet så här, konkurrerande lag. Mm. Eller, ja, ja. Det. ja, det kommer jag få höra. Ja, Det är spännande. Ja. Uh, Kansas City. Mm. Uh, valde jag helt enkelt. Jag tycker att de verkar ha en riktigt häftig arena. Väldigt, väldigt röda säten där. Och stort. Och sen, men sen, sen, sen, ska jag, sen också, jag läste på lite lite grann och det verkar vara en gammal franchise, mycket tradition och engagerade fans läser jag de också. Det är till Jag gillar ju röda lag också. Det är Kul. Mm. Mm. Mm. Cool. Att... Du vet att de spelar i samma grupp som Reigns. <laughs> <But>, uh, <laughs> det kan ju bli extra kul. Uh, uh. Uh. Nej men absolut. Och jag menar år är det väl det, det Året som man ska börja följa dem Men tänk på att de har en ny fantastisk Gammal coach And Som, är, ja, som ja, är fruktansvärt va. bra så, men menar, så, så som jag tolkar för ner Inte ett helt dumt nej. svar nej, nej, Även absolut. om eh, det kommer kanske bli lite, Du kommer få både Tårarna och glädjet ja. uppenbarligen vinsten. Ja den första San Francisco 49ers, det känns ju egentligen för mig lite billigt alltså det, det känns för mig så egentligen lite grann som, som att eh, man skulle välja om man börjar gilla fotboll och välja Manchester United eller, eller Barcelona eller Real Madrid direkt, det är, det är lite tråkigt, men det finns ju en, en del, alltså jag, jag tycker ju att den här lilla hippiestämpeln som San Francisco har är lite sympatisk. Jag tycker ju att det är trevligt att, att man, man har en inställning att människor ska vara lite annorlunda och lite som de är. Och när nya arenan ska byggas av återvunnen plast. Nej men Absolut, och det, det är ju illa, men det är också att de, deras arena kommer också vara sponsrad av Levi's. Alltså att de går ja. till den biten att det är så här att vi tar någon härifrån och gör det riktigt. Ja, men Jag tycker att det är absolut... Ja, cool. det, det är en bra anledning för att välja ja. ett, ett lag som kanske... Alltså många håller på Niners för att det är Niners. Men mm. för oss som inte håller på Niners så ska man ju inte hålla på Niners. Det, det är också så att jag, jag på min fotbollströja så har jag ju nummer 49. Och det är inte alls valt för, för på grund av... Eh, att de heter Full Niners, men, men det ställer ju bra överens där. Ja, men då är det äh. jättebra Och ja. Också en, en, en stor konkurrent till mm. Oakland Raiders som ja. lite... Ja, det är fint mm. att välja de dagen. Ja. Cleveland Browns har jag valt helt och blott och enbart på grund av deras namn. Jag gillar att de inte har en logga eller att de är bruna. Det jag tycker jag, jag var fräckt. Eh, vad, vad har ni att säga om det? Jag kan ju säga att där får du ju tårarna. <laughs> Okej, okay, ja. De är, räknas ju tillsammans med mitt kära och som bland de mest snakebitten franchises throughout history. Här pratar vi Super bowl förluster och konferensförluster och smärta. Och... Ja men alltså det är ju lag som man lär sig att älska genom de tuffa tiderna liksom. mm. Alltså man kan ju säga så här. Cleveland Browns var på väg att bli typ det bästa. Alltså såhär, vinna Super Bowl och sånt. Då sålde man dem till Baltimore och gjorde dem till Baltimore Ravens Och de året efter går och vinner Bowl. Men alltså så här, vi pratar alltså det är, det är den typen mm. av snakebit. Det är inte här att det är en liten snok som Men, gick och nej, nafsade, nej, det, utan Det, det, det, det, det är ett Jag Ja, alltså. alltså ja, ja, dig, ja, ja, för din brorsa. Ja, <laughs> För att sen bli tillsammans med din, med din farsa. Liksom. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, det är taskigt. Mm. Uh, Orkänsligt. Uh, Sista då. Eh, St. Clues Rams. Eh, tyckte dels att det var lite klatschigt eh, namn när Rams. Känns som att de rammar sina motståndare. Va? Eh, trevligt. Eh, och sen så har jag förstått då att det är lite av ett nybyggelag, lite up and comers. Där det kan bli spännande. Om man kanske inte vill ha hjärtekrasch utan kanske vara med från början i något spännande nytt så, så kanske det är dem Vad säger ni? ja alltså det är Absolut det är, alltså, De är ju absolut Ett lag som bygger Eftersom att de valde bort RG3 mm. så har de ju liksom Jävla massa draft picks och, och, och då tror jag att det kommer bli Ett bra lag så att det är, Men de ligger ju också i en tuff En riktigt tuff division Med Seahawks och Niners Alltså det är Och dessutom Arizona Cardinals Jag tycker inte att man behöver prata med dem i samma liga Men de är också ett Ganska bra lag i alla fall. De har mm. bara hittat en Gordon-back. Och kanske de har nu i Carson, men det får vi se. Ja, nej men så att det är ju alltså, det roliga med Rams är att från början, från början, innan de var Los Angeles, så var de ju Cleveland. Mm. Så man kan säga att de har valt två Cleveland. Mm. Ja. ja, men ja, det är Det är spännande. Ja, det ska ju även tilläggas att Rams alltså, jag vet inte, jag har satt och följde deras match idag, eller igår. Mm. Och ja, jag börjar bli ganska imponerad av deras försvar. De ja. har ett Starkt jävla försvar, med en bra linje. Så att det, ja, det är ett bra. Ja, det låter spännande. Ja, ja men absolut. Där det det tror jag absolut att man kan få se spännande matcher. Det är ju som så nu att min uppgift är att eh, inför varje vecka plocka bort ett av de här lagen tills det bara är ett lag kvar. Ehm, så det är en stående läxa jag har. Ehm, mm. Du ska få ge en min... En tilläxa utöver det, tänker Skåne. Mm. Eh, så jag, Skåne. Sen du kommer på någonting nu. Eh, men du ska också först sätta ett betyg Ska du göra varje vecka på, på hur jag sköt uppgiften. Hur har jag skött uppgiften den här gången, eh, tycker du? Eh, IG till MVG. Jag. jag fick IG förra veckan. Mm. Jag hoppas att det blir lite bättre betyg. Ja, mm. absolut. du har ju, Först och främst så har du ju gjort <laughs> eh, uppgifterna, vilket är bra. Ja. Det, det är båda ju för ett G. Ja. Eh, och sen så har du ju tänkt igenom det hela. Däremot, så tycker jag väl att du kanske går lite mycket på färger, vilket drar ner dig från ett MVG, så att säga. Och då är det frågan om vi ska vara snälla och ge dig ett VG för att, eller om jag ska som den. Lärare man är och gillar Raiders så kanske man bara därför skriver det ett G. att det väljer två. Men jag, jag tycker att på, på det sättet som det motiverar 49ers så tycker jag att det kan få ett väg. Ja. Det är ett svagt VG, men du får ett VG. Ja, amen, tack. Det, det är jag glad och stolt över. Vi ska, vi ska faktiskt knyta ihop den här påsen som heter NFL-podcasten nu- Återkommer till det jag sa i början. Hör av er med vad ni tycker om vårt program, vad ni vill höra mer av, vad ni vill höra mindre av, vad ni tycker är bra. Om ni tycker att Skåne har en sadless sexig skånska, säg det! Jag finns på Twitter, jag heter Johan Jav, där får man säga, Johan du kan ju ingenting om amerikansk fotboll, vad gör du i en podcast om amerikansk fotboll? Anton, du finns också på Twitter, vad heter i på KNPF och där får man gärna prata Vikings. Ja. Eh, Skåne har ett hemligt Twitterkonto Som ja, så länge eh, Som än så länge inte avslöjas eh, Vill du nå oss alla eh, Så mejlar du till NFLpodden eh, At gmail.com n f -l p o d d e n Där kan du också skriva Det längre meddelande än, än på Twitter då, ja. Som vi bara begränsat till 140 tecken eh, Några avslutande Korta ord Skåne Ja det börjar bli vecka två snart Snart är det vecka två Får ja. vi se Spännande, mm. Anton Jag säger Ponder, inga interceptions nästa match Annars så kommer jag att läsa en Anton på plats ja. Tre räcker <rattor> <rattor> vi, vi har också... Alltså rimmar du, du där är lite alltså. det är Så rapper-grejen där Vi har på den där Och säger som vi brukar <rattor> Shulululu